Iubit am pe Domnul, ca auzit glasul rugăciunii mele, ca a plecat urechii lui spre mine și în zilele mele îl voi chema. Cuprinsu m-au morții, primejdile iadului m-au găsit, necaz și durere am aflat. Și numele Domnului am chema, O Doamne, izbovește sufletul meu. Milostiv este Domnul și drept și Dumnezeul nostru, miluiești. Cel ce păzește pe prunci este Domnul.